ТОЙ ЗАПОВЯДВА НА СЛЪНЦЕТО Неделна беседа, държана от учителя на 15 март 1925 г. в град София. ТОЙ ЗАПОВЯДВА НА СЛЪНЦЕТО Защото ТОЙ ПОВЕЛЯВА НА СЛЪНЦЕТО СИ ДА ИЗГРЯВА И НА ЗЛИТЕ И НА ДОБРИТЕ. Матея, 5 глава, 45 стих Ако се зададе тема да се определи какво нещо е човекът, философите ще дадат едно свое определение. Учените хора ще дадат второ определение. Религиозните и простите хора ще дадат трето определение. Всеки има свое разбиране Свое определение за човека Някой ще каже, човекът е едно живо същество. Да, но също тъй са живи и мравките. Също тъй са живи и птиците, също тъй са живи и дърветата. Животът е общо качество за всички живи същества. Че човекът е едно живо същество, има нещо вярно в това но и, че у човека има един особен живот, какъвто животните няма, и това е вярно. Второто твърдение, което хората дават за човека, е следното. Те казват, човек е едно мислещо същество. Мислещи същества и, същ... и животните. Да, но у човека има едно особено качество в мисълта, каквото няма в другите животни. Най-после ще кажат, че човек е едно морално, едно духовно същество. Такова нещо може да се каже и за животните. У човешкия морал обаче има нещо особено. Още от най-древни времена Хората са се спирали да определят какво нещо е човекът и са казвали, че човекът е същество, което мисли. То е едно общо определение. Изобщо мъчно е да се даде дефиниция какво нещо е човекът. Сега темата ни не е за човека, но понеже човекът разглежда Божиите работи, то по отношение на Божите работи, ние ще разгледаме човека. Животните се отличават по това, че имат настроения. Край на променчивост има в тях. У животните няма установен морал. Техният морал се отнася само до кожата им. Когато не засягаш кожата на животните, те са крайно морални. Но щом засегнеш кожата им, в тях вече не остава никакъв морал. Животните мислят, докато не са оплашени. Но щом се оплашат, в тях не остава абсолютно никаква мисъл. Всичката е мисъл се превръща в едно скороходно движение. Следователно, настроението е състояние на животните. Животинско състояние е то. Някои хора казват: Аз имам настроение. Казвам: Ти си в едно животинско състояние. В настроенията всякога влизат страстите. А страстите са една неустойчива среда. Елементите, които образуват страстите, са в едно преходно състояние в състояние на пресъздаване. Страстите, които се бушуват вътре в животните, са свързани с известни процеси, които стават самата природа, понеже природа твори един нов свят. Къде е този свят? Не го знаят. Аз не говоря за тази природа тук на Земята, но за великата природа. Една нова Вселена се твори. И всичко това, което Остава като излишък при създаването на този повиш свят, се изпраща долу на Земята. Този остатък, този излишък влиза в животните и образува тази вътрешна пертурбация, която ние наричаме страсти. Страста образува настроението. Настроението образува ветропоказателят, който показва четирите главни посоки в света. Този уред наричат компас. Казват, че компасът показва правата посока. Не, компасът не е толкова точен. Той показва правата посока само за умните хора. Ако го занесеш на Северния полюс, показва една посока. Ако го занесеш на екватора, показва друга посока. Ако вземете един от нашите часовници, и тръгнете с него да направите едно кръгосветно пътешествие, то по никой начин няма да ви покаже право времето. Тъй, щото има известни величини, с които ние, съвременните хора, боравим, но те имат значение само за известно мря... място и за известно време. Някой казва, аз борявя с величината на часовника. Да, но това е една местна величина, с която се измерва времето само в България, но не и е другаде. Когато нашия часовник в България показва 6 часа, на друго място имаме друг някой час. Някой казват, е, земята е такава. Че земята е такава, това е друг въпрос. Не е лошо, че хората имат две противоположни величини. Всяко число има свое отражение. Всяко число има своя проекция. И тъй, ние сме свързани с животните, има връзки между животните и нас. В какво седи тази връзка? Ние сме подобни на тях по настроения, по страсти. Някой казва, как аз да бъда подобен на животните? Има обаче, Подобие между човека и други същества. Човекът е свързан и с ангелите. Като говоря за ангелите, аз разбирам същества, които са по-организирани от нас, които имат хиляди пъти по-устойчиви тела от нашите. Техните тела са образувани от чиста материя. Следователно един ангел може да владее своето тяло така, че да бъде видим и невидим, споре както пожелае. Един ангел може да пътува с голяма свобода през пространството. Сега не е въпрос да ви доказвам къде са ангелите, къде живеят и как живеят. Ангелите живеят в така наречения петоизмерим свят, в света на пете измерения. Ние живеем в един свят от три измерения. Духовете пък, т.е. ти от хората, които заминават за другия свят, живеят в света на четирите измерения. Няма да ви обяснявам това нещо математически. То е една дълбока задача. Днес няма автори, които да са писали по този въпрос. Следователно, с ангелите ние сме свързани по закона на разумността. Разумността е качество на ангелите и се изпраща от тях притворението при създаването на тази нова Вселена. От изобилието на своята разумност те изпращат към Земята. Казва се в Писанието «Ще изпратя Духа си и Той ще ви научи». На какво ще ни научи? Неразумност. У нас... По думата дух се разбира нещо друго. Над тази разумност седи закона на любовта. Значи връзката между Бога и нас е любовта. Според мене настроението това е една среда. Разумността това е друга среда. Любовта това е трета среда. Значи тия три среди ни свързват с три велики свята. За да може човек да разбира дълбоките замисли на живата природа, трябва да е свързан с тези три велики свята. Аз говоря само за онези от вас, които се интересуват за своето бъдеще. Вие може да имате критически ум. Този ум ви е потребен но в критиката си трябва да бъдете разумни. Да критикуваш, значи да сравняваш, да уподобяваш, да търсиш истината. Да критикуваш разумно, това не значи да търсиш погрешките на хората, но да търсиш правия път. Познание трябва. Някои мислят, че критиката е основно нещо. Някой мислят, че хората трябва да се съмняват. Не, съмнението не е положително качество, то е негативно качество в човешката природа. Щом човек се усъмни, почва да мисли. Но, според мен, по-големо преимущество е човек да вярва, отколкото да се съмнява. По-правдоподобно е човек да се обнадеждава, отколкото да се обесърчава. За пример, вие се съмнявате дали има бъдещ свят или няма. Оставете този бъдещ свят. Съмняваш ли се в света, в който живееш? Не се съмнявам. Мислиш ли, че можеш да излезеш извън този свят, в който сега живееш? Казваш: Е, като един ден умра, всичко ще се свърши с мене. Добре, като умреш, къде ще отидеш? Великият закон в самата наука казва, че нищо в природата не се губи. Що ме тъй, ти като човек не можеш да се изгубиш. И като умреш, пак ще живееш, пак ще мислиш. Ще ви приведа една малка аналогия за обяснение на мисълта, че като умреш, пак ще живееш и ще мислиш. Допуснете, че водата, която е във въздухообразно състояние, се намира някъде из пространството. Така ли остава тя? Не. От действието на студа, тази пара се превръща във вода. Сгъстява се. Най-напред тази вода съществува като пара. Подвижна е. Но после, вследствие промяната, която става с нея в пространството, тя се превръща във вода. Някои мислят, че горе в пространството е много тихо. Не, не е така. Там стават големи атмосферни промени. Горе в пространството има големи електрически и магнетически бури. Тия именно бури са, които движат нашата Земя. Те могат да завлекат всеки едно аз няма да обяснявам тези неща, те се отнасят до чиста научната страна на въпроса. Но ще се спра само върху физическата страна на цитирания стих. Защото той заповядва на слънцето да изгрява и на добрите и на злите. Кой е този, който заповядва? Виждали ли сте го досега? Кажете, какъв му е образът? Само любовта може да ни даде един малък отенък на Божия образ. Ако ние сме разумни, със своята разумност ще можем да видим Бога. Можем да го видим, но как? чрез проявите, които виждаме насякъде в разумната природа. Всичко в природата е много разумно направено. По направата на един часовник, ние можем да съдим за техника, който го е направил. Но самият техник не можем да видим. Ние, като разглеждаме природата от научно гледаще, ще видим, че в нея има една разумност. Но няма да видим онзи, който я е създал. За Бога не можем да имаме абсолютно никаква представа. Речем ли да си създадем някаква представа за Него, тя ще бъде фалшива, невярна. Съставим ли си някакъв образ за Бога, той ще бъде подобен на нас. Ще му турим очи, нос, коса, брада, която ще бъде руса, черна или бяла и ще кажем младият или старият Господ. Понеже ние сме млади или стари, турим едно такова качество на Бога, че Той е млад или стар. Не, това е човешка философия. Така говорят обикновените хора. А философите ще говорят за абсолютното. Какво абсолютното те не знаят? Тия учени хора мязът на онзи испански поет, който написал едно малко съчинение, написал едно хубаво стихотворение, възпял нещо в природата, но когато го попитали какво иска да каже с тази поезия, каква мъдрост крие в нея, той казал «И аз сам не зная». Писах нещо, но не знае какво изразява то. Та, често учените хора пишат нещо, но сами не знаят какво изразява написаното от тях. Това е право от тяхна страна, дето не разбират какво са писали. Какво показва това нещо? Ако ние сме творители на нещата, ще разбираме смисъла им. Значи, ако някой пише нещо, той пише под вдъхновение. Ти напишеш едно изречение или едно стихотворение на френски език. Питате, какво написа? Не зная. Може да напишеш едно стихотворение на английски или на какъвто и да е друг език. Запитвате, какво значи това? Не зная. Попитайте някой, който знае френски или английски език, той ще ви приведе смисъл на стихотворението. И тъй, Бог е, който заповядва на Слънцето. Това е физическата страна. Следователно, този, който заповядва на Слънцето да грее, той е заповядал и на нас да дойдем на Земята. Той е да имаме тела, той е заповядал да имаме глави, той е заповядал да имаме дробове, той е заповядал да имаме стомаси, той е заповядал да имаме ръце, крака, нервна система, той е заповядал да имаме всичко. Философията на живота седи в това, защото ние като хора да се разберем, щом Бог е заповядал за всичко това, в какво седи тази заповед. Разумна е тази заповед. Ако слънцето изгрява, за себе си ли изгрява? Не. Слънцето изгрява заради нас. То е слуга на Господа. Господ му каза, Ти всяка сутрин ще изгряваш на земята. Ще раздаваш от своите физически блага на всички мои твари, на всички мои деца. Вие питате. Тъй ли е това нещо? Големи философи сте вие, но не знаете най-елементарните работи. Разправят за един английски философ, който написал едно отлично съчинение по философия на английски език, но разправя за себе си, че бил толкова слаб математик, да когато се отнасило за някаква най дребна сметка, викал жена си и малките си деца, да смятат зарад него. Той е писал чисто философски работи. Написал едно много хубава книга по френология върху естеството на човека. Но математическият му център бил слабо развит. Той казвал, аз по математическите си способности не мога да се меря даже из децата си. Ако всичките ми способности бяха така развити, както и математическите, Щях да бъда цял идиот. Тъй, защото в едно отношение човек може да бъде философ, а в друго отношение – дете. Има философи, които са цели деца. Има жени, които са свършили поготвачество и каквото им дадеш да сготвят, всичко могат. Но я ги тури да разрешат един морален въпрос, ще ти кажат. Затова нещо не ме питай. За готвене всичко могат, но по моралните въпроси нищо не знаят. Мъжът на тази жена вечерта донесе една турба с злато, надигнала я от някъде и пита жена си: Да задържа ли тази турба или да я върна назад? А, задържа я! Да я задържи, значи да сготви нещо от нея. Но, ако на тази жена донесат развалено месо да сготви нещо, ще каже, вън скоро това месо, то не е за готвене. Щом се отнася за готвене, всичко разбира и знае. Щом се отнася за парите, казва, нека останат тия пари в къщи, макар че са миризливички. Сега някои хора за оправдание на това положение казват: Е, слаб му е ангелът на човека, какво да прави? Не, главата на този човек отгоре е слаба. Затова е слаб и пред турбата със злато. Френолозите много добре разрешават този въпрос. Те казват, че съвестта у всички хора не е еднакво развита. Розумността не е еднакво развита. Чувството на сравнение, на подобяване не е еднакво развито. Музикалното чувство не е еднакво развито. Математическите способности не са еднакво развити. Милосърдието не е еднакво развито. Вярата не е еднакво развита. Надеждата не е еднакво развита. смелостта, решителността всички тия способности и чувства не са еднакво развити във всички хора. Кой какво работил това и придобил. Някои от вас ще кажат, защо светът е така лошо нареден? Тук в София, преди няколко години, един българин си направил една хубава двоетажна къща за всички удобства, но понеже направил малко дълг, турил в първият етаж кираджи, които му плащали доста голям найем. Тия кираджи били доста немърливи. И в продължение на две години развалили къщата на този човек. Всички лампи, спочубели цялата инсталация и канализация, развалили и с това довели къщата до неузнаваемост. Като дошли втори кираджи, намерили всичко развалено, изпострушено и си казали, ама че голям простак бил този господин, тъй калпово направил къщата си. Не, не е простак този човек. Простаци са били първите кираджии. Този човек, чиято е къщата, беше умен човек. Така и Бог, който създаде света, е много умен. Но ние, който бяхме първите кираджии на този свят, сме простаци. Ние развалихме всичко и днес търсим виновника на тези повреди извън нас. Казваме, защо Господ създаде така глупо света? Майките и бащите развалиха тия форми, които Бог създаде, за да живеят в тях разумните души. Съвременната наука е констатирала това нещо. За пример, ако една жена е бремена и в това си положение има най-тежки изживявания, за пример в нея се поражда желанието да отмъсти, да открадне, да убие, а не се поражда мисъл за Бога, то детето, което си роди, ще бъде един престъпник, ще мяза на нея. Като казвам, че ще мяза на нея, разбирам, че ще изразява всички нейни състояния в дяд... даденото положение. Следователно, когато държавата иска да подобри своите подданици, за такива майки трябва да създава най-добри най-благоприятни условия Държавата обаче днес не се грижи за тия неща. Днес, само след като се родят престъпниците, те се, тя се загрижва да издаде някакви институции за престъпниците деца. Не! Преди да се родят децата, държавата трябва да се погрижи за тях. За тия деца, бъдещи нейни поданици. Чудни са съвременните хора, когато говорят за държавата. Ами, че всяка държава е един общ, колективен организъм. Всяка държава е сглобена от много кириши, камъни, тухли, дървета и от какви ли не е още материали. Много и разнородни материали влизат в нея. Пък освен тях, има и много скоби, които свързват материалите. И всички тия скоби трябва да бъдат здрави. Ако се поставят скоби без да има дървета, в които да се забиват, какво ще стане с това здание? Ще рухне. Следователно, същият закон е и по отношение на човека. Ето защо ние започваме от човека. Хората днес искат държавата да бъде солидна. Добре, но от какво е образувана държавата? Нали образувана от много хора? Ето защо ние трябва да се обърнем към себе си, да определим отношенията си към Бога да видим дали го познаваме или не. Има един начин, по който можем да се ползваме от Божествената енергия. За мен не е важно да знае колко е голямо Слънцето, но е важно да се ползвам от Неговата енергия. Какво ще бъде положението ви, ако си представите, че се намирате в първата, във втората или в третата епоха при създаването на света? Всеки ден това е една епоха. А вие знаете, че Бог направил Слънцето едва в четвъртия ден. Някои учени казват, че в това време, около Земята имало такава голяма мъгла, та да нищо не се виждало. Всичко било само облаци, мъгли. Но по това време се явили големи бури, които се движили с бързина 10 000 км в час и успели да размахнат тия мъгли, тия облаци така, че на небето се явило Слънцето. Това време религиозните хора наричат Денят на създаване Слънцето. То било четвъртия ден при създаване Космоса. Тъй се говори за явяването на Слънцето за пръв път на Земята. Значи, благодарение на тези големи бури се яви о Слънцето. Но сега да не дава Господ да се явят такива големи бури. Ако сега се явят такива бури, всички хора ще плаваме из въздуха. И църкви, и училища, всичко ще лети из въздуха. Голяма каша ще настане. Такава каша имало и тогава, когато са разгонвали облаците от лицето на земята. Този закон е верен именно в това отношение, че когато в човека предстои да се създаде нещо ново, нещо много велико, нещо много хубаво, в него настават такива именно бури, такива пертурбации, докато в четвъртия ден в него изгрее Слънцето. Това става около 30-та му годишна възраст. Всички сте били млади, изживявали сте разни състояния и в резултат казвате: Животът няма смисъл. Всичките ви идеали, всичко хубаво пропада. Но най-после слънцето у вас изгрява, вие се подигате и казвате, има слънце в живота, има смисъл да се живее. Казва се в писанието. Той заповяда на слънцето да грее и на добрите и на злите. Мислите ли, че днешните мъчнотии, които съществуват в света, са произволни? Ние казваме, защо хората са толкова жестоки. Аз казвам, защо майките са толкова жестоки. Според мене не трябва да се наказват децата, а трябва да се наказват майките и бащите. Аз знае един случай, който потвърдява тази идея. Един баща от Варненско някъде отива да запише детето си на училище. Детето му било много сприхаво. Бащата казва на учителя, «Ще те моля, когато детето ми се провини в нещо, не го наказвай, но почакай. Аз от време на време ще идвам при тебе, да наложиш това наказание върху мен. Но ще бъдеш с мен много строг. Тъй, както учител, няма да ме щадиш». Колкото пръчки, се следват на сина ми, ще ги наложиш върху мен. После се обръща към сина си и му казва: Синко, ще гледаш да правиш по-малко бели, за да освободиш и моя гръб от удари. Ние, съвременните хора, разрешаваме въпроса как трябва да се живее. Не трябва да разрешаваме въпроса как трябва да се живее, но как трябва да се раждаме. Ние трябва да разрешаваме въпроса какви майки трябва да имаме, какви бащи трябва да имаме. Като говоря майки, аз не разбирам майка в обикновения смисъл на думата. Днес у всички културни хора, у всички европейски народи има една слабост. Всички искат да женят своите дъщери и синове. Защо да ги женят? В природата съществува следния закон. Не се позволява на кое и да е същество да дойде на земята, докато няма условия за него. То трябва да чака. Има много души, които трябва да чакат. Няма благоприятни условия още за тях. Къде трябва да чакат? В другия свят. Отлично е там. По някой път у нас се явява желание да се размножаваме повече, отколкото трябва. Ами знаете ли какво нещо е размножаването? Идете в Китай да видите колко гъсто е там населението. От тях има едно желание да изчезнат дни, за да дойдат други нови хора. За това те често се молят на Бога, да дойде някаква катастрофа, да не стане някакъв катаклизъм, да, да измрат няколко милиона хора изведнъж. Те смятат това нещо за някакво благословение. Ако у нас стане такова масово измиране на хора, то е цял ужас, цял ад. Ако отидете в Китай, ще видите как тия хора са направили къщите си по саловете на реките, да и гъсто е населението. Място си търсят хората. И при всички тия условия желанието на хората да се размножават е необяснимо. Ние искаме да се размножаваме физически, но въпросът не седи във физическото размножаване, в физическото създаване. За човека е важно, след като създаде физическото си тяло, да се погрижи за развиване на сърцето, за развиване на своя ум и най-после да даде потик за развиване на моралните си чувства. Само така той ще се поправи като човек. Питам, къде е благородната страна на човека? Всички съвремени хора са способни на едно да се докачат. В това са майстори. Да се карат, да правят свади, за това са майстори всички хора. Това е не само с обикновените хора, но и с религиозните. Светските хора се бият вън по улиците, а религиозните хора се бият вътре в къщи. Някой религиозен човек, след като набие жена си на общо основание, после ще й каже – ще мълчиш, няма да коментираш, няма да ме казваш, че те бия, защото аз служа на Бога. После ще намери някой стих от писанието, ще каже. Жените трябва да се подчиняват на мъжете си. Тъй казва Господ. Някъде пък жената набие мъжа и после цитира някой стих от писанието. Мъжът трябва да обича жена си. Ако няма обича, бой, дърво му се пада. Това са аргументи, доказателства, но физически. Казвам, дето мъжът е силен, той налага. Той цитирва стихове. Дето жената е силна, тя налага. Тя цитирва стихове. Какво се разрешава по този начин? Нищо. Писанието казва Бог заповядва на Слънцето да грее еднакво и на добрите и на злите. По това Слънце се разбира разумния живот в хората. Това Слънце трябва да бъде разумно, Затова Господ му заповядва да грее и за добрите и за злите хора. Ако това Слънце не изгряваше, ако нямаше разумност в света, всички хора щаха да се смразят, нямаше да има никакво развитие. И тъй, когато става въпрос за състояния, ние трябва да разбираме своите състояния. Има различни състояния и ние трябва да знаем, постоянни ли са тия наши състояния или преходни. Представете си, че имате едно преходно състояние. Като това на леда. Какво ще донесе това ви състояние? Някой казва, сърцето ми е студено. Какво ти трябва? Топлина. След като се стоплиш, казваш, изгори ме тази любов. Как? те изгори, любовта никога не гори. Любовта е най-великата, най-разумната сила в човека. И след като проникне в него, тя му дава по възможност най-благородните, най-възвишени пориви на духа. Любовта, според моите схващания, най-първо е достояние на великите учители. После е достояние на великите адепти, на великите ученици, на великите вярващи, на великите оглашени и най после на всички съвременни хора. Но тази любов едва като сянка засяга съвременните хора. Някой казва, ти знаеш ли, как ми е пълно сърцето с любов? Ох, умирам за тебе. Готов съм да се жертвам за тебе. И пише на приятеля си, всичко съм готов да направя за тебе. След две години пак му пише, повече да не стъпваш в къщата ми. Питам, как е възможно, Човек да се измени толкова много. Как е възможно да се обърне толкова много сърцето му? Златото желязо може ли да стане? Желязото злато може ли да стане? Водата лед може ли да стане? Може, но при известни условия. Кога? Ако водата е на северния полюс, може да стане на лед. Ако водата е на екватора, на лед не може да стане. Питам. Водата на пари може ли да стане? Може. Кога? Ако е в котела и отдолу пеща е нагрява. Може и не може да стане нещо. Това зависи от условията. Можем ли да бъдем разумни? Можем. Кога? Когато сме свързани с ангелите. Можем ли да имаме настроения. Можем. Кога? Когато сме свързани с животните. Можем ли да се любим? Можем. Кога? Когато сме свързани с Бога. Само тъй ние можем да разберем единичността и множеството. В света има два велики процеса, които аз уподобявам на състоянията на нашето съзнание. Един от процесите се крие в подсъзнанието, за, кой, за който говори съвременната наука. Той е божествен процес. Аз го наричам множествен процес. Той, който мислят великите, Напредналите същества в природата, боговете, ангелите, архангелите, херовимите, сарафимите, всичката енергия на тяхната мисъл се разпределя из целия космос и всичко това се нарича подсъзнание. То представлява един общ процес. Казваш, Нещо в подсъзнанието ни работи. Имаш желание да направиш нещо хубаво, велико. То се дължи на тия същества в тебе. Казваш, аз имам подсъзнание. То значи, аз съм във връзка с тия висши същества. Вторият процес се крие в съзнанието което се среща и във всички животни растения. Той е също така един множествен процес. Значи, подсъзнанието е един процес, в който живеят, мислят и действат всички висши същества, а съзнанието е един процес, в който живеят, мислят и действат всички висши същества. Той е процес, присъщ на всички животни растения и човека. Самосъзнанието пък е единственото нещо, с което ние сами работим. Той е единичен процес. Когато работи в тебе съзнанието, ти се наемаш да пишеш по някой въпрос. Пишеш. Тъй казал Кант, Шопенхауер, Толстой. Всичко това не е твое. Ти си просто един компилатор. Пишеш, какво са казали другите. Но когато дойдеш до положение ти сам да мислиш, тогава оставаш всички философи на страна, искаш да разбереш въпроса сам, по своему тогава имаш самосъзнание. То е божественото съзнание, което прониква в човека. Самосъзнанието е индивидуален процес. Много редки са моментите, когато божественото съзнание прониква в нас. Когато божественото съзнание проникне в нас, ние ще го чуем като вътрешен глас. Има моменти в живота ни, когато това съзнание ще ви проговори. Този момент във вашия живот ще бъде похален, Той ще бъде най-красивия момент. Щом това съзнание ви проговори, вие ще си кажете. Едно време беше това, но в сън ли беше в будно състояние ли беше? Видех нещо особено, чух нещо особено. Това нещо не може да се схване с вашия ум. То е нещо божествено. Комуто е проговорил това съзнание, в него като че нещо се отваря и той вижда отношенията, които съществуват между този, който му е проговорил, и Него самия. Тогава между Бога и Него се образува една връзка, която никой не може да разкъса. Няма сила, която може да разкъса тази връзка. И най-великите грешници са свързани с Бога. Защо изглежда, че са без Бог? То е, защото някой път човек иска да се отдалечи от Бога да се разходи из света. Тогава Бог разпуща тази нишка. Тя се продължава много и човек е вече свободен да върви накъдето иска. Такъв човек върви, върви и най-после, като се умори, казва «Къде върви аз?» и пожелава да се върне отново към Бога. Бог зима тогава макаричката си и започва да навива този конец, докато тази душа отново се приближи при него. Някой казва Изгубен съм. Не, тези конци никой не може да скъса. Те никога не се късат. Всички души са свързани с такива конци. В това отношение окултистите казват, че тия конци между Бога и душата са скъсани. Не, понеже всяка душа е един лъч от Бога, никога не се късат нейните конци. Възвишеното, благородното, което имаме в себе си, е божественото в нас. И то никога не се губи. Защо трябва да го отричаме, защо трябва да се съмняваме в Бога? Сега няма защо да ходим да питате, какво казал по Драган, какво казал този онзи философ. Не, онова, което аз нося в своята душа, онова, което ми дава достоинство като човек, той е онзи импулс в мене, който ме кара да съзнавам, че в мене има нещо божествено. Той е Бог, който живее в мене. Този момент, в който аз съзнавам, че съм човек, че имам връзка с Бога, това е божественото в мене. Това е, което ми казва, че и аз имам право да живея като всички хора, да се ползвам от общите блага, които Бог е дал. Това е, което ме убеждава във великата правда на света, за която аз няма да се кълня. Аз живота си ще изнеса. Това е, което ще ме увери, че аз съм гражданин на Великато Божие Царство. Ако ние пазихме великите закони на Царството Божие, какви правилни лица, какви красиви очи, какви правилни устни щяхме да имаме. А сега, като погледна хората, на какво мязат, Устата им са криви, носовете им са криви, очите им са криви, веждите им са криви, челата им са криви и всичко това казват красиви са днешните хора. Красиви тела имат. Вие още не знаете какво значи красиви тела. Всички мускули у човека имат определена дължина, имат определени размери на действие. За всеки човек е определено какво трябва да бъде челото му, какъв трябва да бъде носът му, какви трябва да бъдат очите му. За всеки човек има един специален модел, по който трябва да бъде направено тялото му. За всеки човек има един модел в умствения свят, по който трябва да бъде направен мозъка му. За всеки човек има един модел, по който трябва да бъде направено сърцето му. За всеки човек, има един модел, по който трябва да бъдат създадени чувствата му. За всеки човек има един модел, по който трябва да бъде направена душата му. Душата е тя, има своя форма. Душата има това свойство, че може да обеме всичко, значи може да стане голяма колкото целият космос. Душата има и този свойство, че може да става толкова малка, да я не вижда никой. Вие това не знаете. Сега вие седите в това събрание и си казвате. Аз съм толкова нещастен. Казвам. Не, ти си много богат. А, богат. Не ми говори. Като казвам, че е богат, не вярва на думите ми. Но ако му даме една турба с английски и златни, назаем ще вярва, че е богат. Според мене, на човека пари могат да, му, да се дават само на заем, а не като милостиня. Унижение за човека да му се дават пари като милостиня. Като дам някому пари на заем, щом дойде времето, той ще ми ги върне. Сега всички проповядват, че трябва да се дава милостиня на хората. Не! С това не съм съгласен. Назаем може, но ми да се дава на човек. Не съм съгласен. И Господ заповядва на Слънцето да изгрява и на добрите и на злите. Защо? За да имаме всички изобилен живот в себе си. Слънцето носи живота на хората. Но не може да ги направи добри. Онзи, който прави хората добри, това е Бог. Той внася разумния живот в тях и тази разумност ги прави добри. Често изобилието на слънцето ражда всички спорове в света. И действително, слънцето е виновно за много работи. Ако нямаше слънцето в света, Хората ще да бъдат в къщите си. Нямаше да стават никакви убийства. Какви убийства ще да стават в света без слънчева светлина и топлина? Стои човекът в къщата си, свил си ръцете на юмрук, замръзнал цял, не може нищо да хване. И най-големият юнак да е, ще седи в къщи, ще свие ръцете си, не ще може да управлява никакъв револвер. Ако да изгрее слънцето, всички се раздвижват, стоплят се, захвърчат онезимите куршуми, гранати, всички се бият, чува се бум-бум. И заповяда Господ на слънцето да изгрява и за добрите, и за злите. Казва Господ на слънцето. Кажи на тия хора, по-малко да се бият, да дойде умът в главата им, защото те не разбират смисъла на живота. Казвам, като дойдем до самия живот, ние трябва да разбираме вътрешната му страна. Сегашният живот, който живеем, се намира пред една нова фаза. Вие няма да останете в това положение. Представете си, че сте слуга при един господар. Ословен сте при него за три години. След три години този господар ще ви предаде сметката и ще ви каже, повече нямам нужда от вас. И действително, вие сте свързани тук на земята само за известно време. След три години господарят на земята ще ви повика. И ще ви каже, повече нямам нужда от вас. Той ще ви предаде сметката. Вие ще си купите билет и ще се върнете. Къде ще се върнете? На онзи свят. И Христос, когато беше на земята, казваше на учениците си. Отивам да ви приготвя място и когато ви приготвя, ще дойда да ви взема. Та да всичкият спор, който сега съществува в света, е чисто духовен. Ние, съвременните културни хора, трябва да разберем онези велики Божии закони, които работят в умовете ни. Защо трябва да ги разберем? Понеже искаме да бъдеме здрави, искаме да бъдеме щастливи, искаме да бъдем умни. Искаме да имаме религия. Много добре. Нека имаме религия. Но тази религия да бъде религия на любовта. Искаме да имаме училища. Нека имаме училища. Но тия училища да бъдат училища на мъдростта. Искаме да имаме обществен строй. Искаме да имаме закони. Нека имаме обществен строй. Нека имаме закони, но всичко това нека почива на една абсолютна Божия правда. Този въпрос майките ще го разрешат. Кои майки? Бъдещите майки, а не сегашните. И религиозните хора трябва да проповядват повече на майките. Често ни запитват. Вие какво проповядвате? Трябва ли хора да се женят, или не трябва? Когато Господ създаде света, каза на първите хора да завладат птиците, рибите, животните. Какво подразбираше с това? Той подразбираше че те трябва да завладат всички ниши елементи в себе си. Затова Господ постави Адама в райската градина, направи го градинар, да изучава растенията. Следователно, при сегашното състояние, в което се намираме, ние трябва да изучаваме растенията, да изучаваме бъдещата наука, за нашето развитие. Всяко едно растение и при най неблагоприятни благоприятни условия знае как да извлича от корените си потребните за него сокове. В тези корени живее омразата, зависта, злобата. Те са ненужни материали. Но, когато ние се научим как да извличаме тези сокове, как да ги преработваме и ненужните за нас препращаме назад в почвата? Ние ще разберем какви трябва да бъдат отношенията ни с по-напредналите от нас, братя. Сега всеки от вас иска да живее между по-културни хора. Хубаво е това желание, но по-културни хора от ангелите... Аз не зная. Следната фаза, в която ще минем, е фазата на ангелите. Щом влезем в тази фаза, сегашните груби тела, които имаме, ще се изменят органически. Те ще бъдат създадени от една по-финна материя. Как ще се създаде тази по-финна материя? Чрез религиите. Всички сегашни религии не са нищо друго, освен един метод, чрез който с молитви, с съзерцания, да може да се добие тази нова материя, чрез която нашето тяло да се обнови. Това нещо не може да дойде само по себе си. Тези хора, които в миналото се молели, които живели в пустините един чист и свят живот, както и тия учени хора, които са работени усилено, със мисълта си, са помагали както на себе си, така и на цялото човечество, именно в това направление. Работили са за неговото повдигане и усъвършенстване. Та да всеки от вас трябва да работи за своето повдигане. Не е въпросът, в какво вярват другите хора. Някой път вие казвате, Еди, кой си човек не вярва. Не. Във всички хора има един вътрешен стремеж, само че едни хора вярват във видими неща. Други са дошли, на по-висока степен на развитие и те вярват в неща, които са видими, но вярват и в неща, които умът може да постигне. Трети вид хора вярват във всичко това, но вярват и в самата любов. Някои хора казват «Аз в любовта не вярвам». Това са хората, до стигнали до положение, да вярват във видимо, да вярват в това, което умът може да постигне, но не вярват само на любовта. Щом ние заговорим за любовта, те казват. Какво се говори там за любов? Каква е тази любов? Те разбират любовта, Навзимания и давания. Любовта е най-високото състояние, което може да се намери в човека. Ако любовта би дошла у нас само за един ден, ние бихме разполагали с всички богатства, с които земята разполага. Ако любовта би проникнала само за един ден у нас... Ние бихме видели всички богатства на земята. Ако любовта би дошла само за един ден, всички сърца на хората биха се отворили. Ако любовта дойде в някой човек само за един ден, той ще бъде готов да жертва хиляди и милиони. Ако любовта дойде от тебе само за един ден... Всеки ще бъде готов да гарантира за тебе и с един и с лева. С такова доверие би се ползвал ти пред всеки едного. Чудно ли е това? Аз знае хора с каперници, които не са готови да дадат нито пет пари за когото и да е, но влюбят ли се? Ще ги видиш, че се готови да жертват 1, 2, 3 милиона лева за тази жена. Аз знае един богаташ американец, който като се влюбил, дал 100 милиона лева на тази жена. Жертвува човекът. Защо? Има нещо, което иска той. Видимо ли? Не, не е видимо. А какво е ето? Той е любовта. Ами, че онова, което ни свързва, не е ли любовта? Любовта е. Онова, което ни свързва, не е ли разумността? Разумността е. Когато чувстваме, че някой ни обича, ние имаме особено разположение към него. И всички ние трябва да се научим на това изкуство. Да бъдем носители на любовта. Всички ние трябва да отворим душите си, за да може Той и Божествено слънце да изгрее в нас. Три слънца трябва да изгреят едновременно в нас. Едното слънце е физическото слънце. Второто слънце е умственото слънце. И третото слънце е Божественото слънце, слънцето на любовта, което изгрява в нашите души. Когато тези три слънца съединят силата си, тогава ще се образува разумния човек. Когато лъчите на физическото слънце, когато лъчите на слънцето на ангелите, когато лъчите на божественото слънце или слънцето на любовта, почнат в нас, те ще ни пресъздадат и нашите глави ще се видоизменят. Сега, например, мнозина мислят, че са много добри. Аз наричам добър, идеален човек този, който е снисходителен към всички хора, който не, който не прави разлика между никого и който обича всички хора разумно, т.е. вътрешно, в себе си. А сега ни обичаме този, който ни обича. Всеки прави това. Който не вярва като нас, ние не го обичаме. Който не мисли като нас, ние не го обичаме. Не. Идеалният човек, да го обичат или не, той мисли за всички, той грее за всички, като слънцето. Каквото и да мислим за слънцето, то постоянно изпраща на всички своето благословение. Живо е това слънце. Каквато омраза и да имаме. Слънцето на любовта постоянно изпраща своите лъчи. Каквото и да мислим за Бога, дали го признаваме или не, той от хиляди, от милиони години изпраща своето благословение за всички. И всички питат, как търпи Господ тия хора? Че Господ не търпи само вас, от вашата земя по-надолу. Има още много същества, които са сто пъти по-лоши от вас. И тех търпи Господ. По тях има други, които са хиляда пъти по-лоши. И тех търпи Господ. Хората не са най-лошите същества на света, има и по-лоши същества от тях. Вие ги наричате дяволи. Велик е Господ. Той, като погледне на тия същества, потегли се малко, позамълчи. Какво означава всичко това? С това той казва, ще поумнеят един ден тия деца. Бог разбира дълбоките причини, знае, защо са лоши тия същества, но има нещо на което се радва Господ. Над нас има същества, които са сто пъти по-добри от нас. На тия същества пък има други, които са хиляда пъти по-добри от първите. И Господ погледне към добрите, погледне към лошите и казва Много са добри децата ми, тогава взима той от добрите деца и дава на лошите, пък и от лошите взима и дава на добрите. Промени прави той. Затова тия деца негодуват и казват, много е търпелив Господ. Защо Господ заповядва на слънцето да изгрее и за добрите и за злите? Казва Христос, бъдете съвършенни, както е съвършен Отец ваш Небесни. В малък размер и ние можем да бъдем съвършенни. Кога? След като влезем в Духа на истината. Тогава ние имаме един нов стремеж, едно ново разбиране за самия живот. Не казвам, че трябва да напуснем сегашния си живот. Не. По никой начин не трябва да го напуснем. Ти искаш да напуснеш живота си, но така не се напуща той. Ти като имаш да даваш, бягаш от град, от град в град, но кредиторите ти не на те напущат. Вървят след тебе, търсят те. Не можеш да се освободиш лесно. Ози... Който има да взима от тебе, търсите, обичате той. Ти заминаваш за един град, той подира ти. Каквото има да си вземе, ще го вземе. И след това ти казва. Сега можеш да отидеш където искаш. Питам. Ако лошите духове ни преследват и ни правят пакости, защо правят това? Имат да взимат от нас. Пък когато някои добри духове ни помагат, защо правят това? Имат да ни дават. Тъй седи въпросът. Следователно, едните и другите ни търсят. Едните идват съзнателно, и другите идват съзнателно. Едните казват, Вие ни дължите и трябва да ни се изплатите. Другите казват, ние ви дължим и трябва да ви се изплатим. По същия закон и вие трябва да гледате да се изплатите. Сега някой казва Не ми се живее. Че от тебе ли зависи да живееш? Не ми се работи. Че от тебе ли зависи да ти се работи? Не зависи от тебе. Ще работиш и от ще минеш. Я, унази млада булка, Работи ли си? Не. Но само като си помисли за своя възлюбен, става и работи. Войникът казва: Не ми се работи. Да, но като помисли за началството, работи и не спира. Учителят, като помисли за учениците си, работи. Ученикът, като помисли за учителя си, работи. Свещеникът, като помисли за. Пасомите си, работи. Кой е свободен в този свят? Всички ние сме свързани в този свят. А роби сме на условията. За в бъдеще ще имаме такъв строй, дето хората ще работят без пари. От любов ще работят. Той ще бъде най-красивото нещо. И заповяда Господ на слънцето, да изгрява и на добрите, и на злите. Три слънца трябва да изгреят едновременно. Тези три слънца са изгрели вече в света. И ако всеки един от вас може разумно да повелява вътре, в себе си, ще намери един начин, по който да се домогне до великата истина. И колко красива е тази истина! Но всички ние се спираме в своите стари вярвания. Всички ние се спираме в своите стари знания. А в света трябва да се внесе вече нещо ново. Човек, който е излязъл от животинското царство, трябва да прекрати с настроенията. Никакви настроения повече. Той трябва да остави настроенията на страна и да бъде разумен. Всеки от вас, който не иска да се спъва, трябва да бъде разумен, да борави с две велики сили, с две велики величини, а именно с разумността и с любовта. Всичко в света трябва да се прострои. Ако вие бихте повярвали в това, вашите очи биха се отворили. аз бих желал да се отворят очите ви. Но кога? Когато бъдете силни, за да не се оплашите, защото има хора, на които като се отворят очите, умът им се разбърква и те поудяват? Вие трябва да бъдете толкова силни, че никак да не се оплашите от този нов свят, който ще се яви пред вас. Да допуснем, че пред вас се яви някой ангел от небето, даде своите разпореждания, да направите нещо и си замине. В първият момент, като видите, че ангелът го няма, ще се усъмните. Най-първо ти ще се почувстваш вълдушевен, ще излезеш вън, ще разкажеш на един, на втори, на трети, че ти се явил един ангел, но всички ще ти казват, защо си толкова сбудала да вярваш тия работи. Първият ти каже, че не си във всичкия си ум, вторият потвърди същото, третият също и най-после ти се усъмниш. Не, онзи, при когото се яви ангелът, трябва да има сила, вяра в себе си, да не се разколебава от ничия мнение. Той трябва да настоява и да казва. При мене с дойде един ангел и ми каза, че ще придобия такава сила и че ще мога да дигна един човек във въздуха за краката, Ито го държа прав, като свещ. Ще му кажат. Ти не си сума си? Не съм сума си ли? Хваща един човек и го дига във въздуха. Сега сума си ли съм? Не, не си. Хваща го отново, обръща го надолу с главата и го пита. Сега сума си ли съм? Сума си? Този човек казва на другите: Голяма сила имаше този господин, но като че не беше със всичкия е сиум. После отива при някой учен и му казва: Снощ ще се яви при мен един ангел и ми каза, че ще мога да разрешавам най-трудните математически задачи. Този учен казва: А, този човек не е сума си. Ангелът му се явил. Дават му трудни задачи, започва да ги решава. Този учен казва, Не зная, дали му се яви ангел или не, но решава човекът и най-мъчните задачи. Много знае. Отива май после при един духовен човек и му казва, Снощи ми се яви един ангел и ми каза, че какъвто болен да се яви пред мен, ще мога да го лекувам. Съмняваш ли се? Съмнявам се. Добре, доведете ми някой болни. Довеждат при него един паралитик, един сляп и на всички помага. Паралитикът излекува, на слепия очи отваря. Тогава духовният казва, дали се явил ангел на този човек или не, не зная, обаче той ликува паралетици, очи на слепи, отваря и така нататък. Най-после правоверните ще кажат. Някой дявол е душал в него, да всичко може да върши. Ако този дявол може да дига човека във въздуха, ако този дявол може да решава и най-сложните математически задачи, ако този дявол може да лекува паралитици да отваря очи на слепи, тогава къде е Божественото? Где е мощното от човека, който може да прави всичко? Никакъв дявол не се крие в тези прояви. Аз зная, какво може да прави дяволът. Дяволът знае да чупи крака на хората, но никога не ги прави. Дяволът знае да размества умовете на хората, но да решава задачи не знае. Ако живеете по-дяволски, дяволът иска хората да бъдат идиоти, нищо повече. Всеки стремеш за знание, за светлина, за свобода, за прогрес, за любов, това са импулси на Великия Божествен Дух. И всеки човек, който мисли друго яче, не е на правата страна. Казвам, когато срещнете когато идея с такива благородни пориви, признайте че в него се проявява божественото. Силен е този човек, наистина, защото ангел му е говорил. Виждаш, че някой дига някого във въздуха, кажи си. Вярвам му една трета. Вярвам, че му се явил ангелът. Виждаш, че този човек решава всички задачи, кажи си. Вярвам му две трети, вярвам, че му се вил ангелът. Виждаш го, че лекува всякакви болни, кажи си. Вярвам му три трети. Вярвам, че му се вил ангелът. Вярвай му, както вярваш на този, който дошъл да дава сеанси във военния клуб и показва някои опити на хипнотизаторство. Казва, «Але, спасес!» И махне с ръце, ръката си. Той очи отваря, паралетици лекува и така нататък. Радвай се, че този човек всичко знае. Тия хора, които са били хипнотизирани, после дойдат в съзнание и казват, дали е вярно всичко това, което видяхме или не е вярно. Съмнението идва веднага. Някои ще повярват, ще бъдат радостни, но някои ще кажат, чакай да не бързам да се произнеса, че ще ме направят луд. Добре, кое е реално? Ако те хвана за ръката ти, това реално ли е? Ако гледаш с очите си, това реално ли е? Ако държиш една малка ледена буца, реална ли е тя? Ами, ако тя се стопи, реална ли е? Същината на нещата не се мени, но формата на нещата се мени. Ледът се е превърнал във вода. Следователно, ако се мени нещо, то е само формата. А същината на любовта, която ние разбираме, разумното нещо, при всички случаи остава едно и също. Съберат се някои хора и ми казват ‒ Ти не си на правата посока. ‒ Хубаво! Ако аз живея едновременно и на земята, и на небето, и в корените, и в клонищата, и познавам кое е право и кое не, тогава на себе си ли да вярвам, или на тия хора, които казват, че не съм на правата посока? Те казват, нищо не виждам. Аз казвам, всичко виждам. Те казват, ама ти не си сума си. Аз казвам, аз съм сума си, но вашият ум не е събуден. Много облаци и мъгли има около него. Трябва да се явят във вас тези бури, с бързина на движение около 10.000 хиляди километра в час, да разгонят облаците и мъглите, да да се яви това слънце в душата ви и да повярвате. Има нещо скрито в дълбочината на душата ни, което говори, което решава всичко. Има един вътрешен глас в нас, който ви казва — Стани, събуди се! Какво си спрял? — Престани да вършиш престъпления. Престани да ядеш толкова много. Някой обича да се облича много богато. Този глас казва. — Престани да се обличаш толкова богато. Престани да градиш къщи. Нека друг гради, ти имаш достатъчно. Ти се питаш, дали съм сума си? Когато този вътрешен глас ти казва да престанеш да градиш къщи, питаш се, дали съм сама с ума си? Когато ти казва да градиш, не се питаш дали си с ума си. Кое положение е вярно? В божествените неща има един момент, който всякога е верен. Когато Божественото в човека говори, на лицето му се явява една приятна светлинка, погледът му става мил, нещо благородно и възвишено се заражда в него. Не, познавам аз този Божествен дух, познавам, кога говори Божественото. Когато човек лъже, на лицето му се изразява мрак, тъмнина. Някой човек си остави някъде турбата с парите, забравил я, аз намеря тази турба, веднага божественото в мене заговори, аз стигна този човек, кажа му, братко, ти си забравил турбата с парите си, земия, тия средства са твои. Ако о мене говори човешкото, като намеря тази турба, ще я взема и ще си кажа, тези пари са мои, Господ е промислил за мене. Не, за мене или за Него, това е все едно. Аз трябва да постъпя честно. Когато Божественото говори в мене, където и да съм, в гората или в света, на тайно или наяве, навсякъде трябва да проявя своя характер. И като учител и като свещеник, навсякъде ще проявя своя характер. Божественото е един импулс който се проявява във всички моменти в живота ми и при каквото положение да се намирам. Слънцето грее, но никой не се запитва, защо Господ не се заповядал на слънцето да грее. Кой от вас досега се е запитал, защо слънцето грее? Кой от вас е благодарил за това? Вие имате здраво тяло. Но всички сте неблагодарни. Не се запитвате, кой ви дава това здраве, този живот. Някой от вас имат вяра, но аз не съм доволен от тази вяра. Един от руските царе е правил опити да опита послушанието на своите войници. Войникът... Дойде до опасното място, трябва да се хвърли оттам, прекръсти се, но не смее, отдръпне се назад. Друг някой, който е по-смел, готов на послушание, дойде до опасното място, хвърля се. Тъй трябва да е със всеки, който е решил да се жертва за своята идея. И писанието казва Господ ще заповяда на ангелите си, на ръце да те подигат. Това ще бъде. Но кога? Когато Господ ти заповяда да се хвърлиш, а не когато дяволът ти заповяда. Сега Господ е заповядал на слънцето да грее заради нас. Животът, който Бог ни е дал, е дар от него. Но какво сме направили ние за този наш баща? Целият свят трябва да си даде отчет за това нещо. Казваме, ние сме българи. Че сме българи, то е хубаво. Но да бъдем българи на разумността и на любовта. Може да си англичанин, но да бъдеш англичанин на разумността и на любовта. Може да си французин. Но да бъдеш французи на разумността и на любовта, може да си американец или какъвто и да е, всички народи трябва да съградят живота си върху разумността и любовта. Що ме така, в целия свят ще настане една вътрешна хармония. Съвременният свят е, който създаде този небивал до сега строй. Казвам, ето защо ние сме, които трябва да поправим този свят. Онзи машинист, който кара машината, от него зависи пътниците да престигнат благополучно до Варна. Той е, който ще я закара. Онзи капитан, който управлява парахода. От него зависи да го закара на време на пристанището. Онзи учител, който се наеме да води един клас, от него зависи добрият успех на класа. Онзи свещеник, който се наема да просвещава хората духовно, от него зависи какво духовно възпитание ще им даде. Всеки човек трябва да бъде на мястото си. Онази жена, която се наеме да стане майка, още преди да роди децата си, от нея зависи, каква насока в живота ще им даде. От съвременната наука, пред която сме се спрели, зависи, какви ще имаме. Ние сме се спрели пред отрицателната посока на живота. Ние искаме физическо подобрение. Но най-напред трябва да стане духовно подобрение с човека. Най-първо трябва да дойде изобилието в света. То ще донесе любовта, след и разумността и най-после ще дойдат всички блага. По този път ще дойде подобрението на цялата човечество. А сега всички казват, за да се поправят хората, трябва физическо подобрение. Направете опит и ще видите, как ще се поправи света. Взавете пример от Животинското царство. Проследете всички същества, от най-малките до най-големите, и ще видите, че това са методи, Начини, по които работи великата, жива природа. Когато разглеждам един вол, аз не гледам на него като на вол, но гледам как е направен, каква форма има, какви са неговите роги и така нататък. Мен ме интересува какво иска да изрази природата чрез тази форма. Изобщо как работи тя. Когато гледам на растенията, за мен е всяко растение един метод, чрез който разумната природа работи, говори нещо. Това са научни методи. Имаш да разрешаваш една задача. Колкото и да е мъчна, все ще намериш един начин за разрешение. Ще се възползваш от начина, по който вълкът разрешава своята задача за глъда. Как я разрешава той? Вълкът, когато се намери при най-неблагоприятните условия на живота си и не може да си намери храна, отива в гората, разравя корените на някои дървета и се храни с тях. Господ казва, Лошия човек ще се отстрани съвсем. Нищо няма да яде. Само така ще поправи живота си. Щом вълкът в критически момент прибягва до тревата, това показва, че едно време се храни с трева. Той, че днес се храни с месо, то е една негова слабост. Овцата има друга слабост. Тя нагазва най-хубавата трева и я смачква. Кокошката пък има друга слабост. Тя разхвърля с краката си всичкото жито и тогава се обръща да го кълве. Във всички животни има по една слабост, но те имат и някои благородни черти. Във вола, за пример, има една благородна черта. Той по целия ден орено господаря си и търпи всички незгоди. Така и ти ще бъдеш търпелив, нищо повече. Ще бъдеш работлив като пчелата. Ще бъдеш постоянен в идеите си, като дървото. То с хиляди години седи с забита глава в земята. Ветровете го брулят, вее, но то не се помръдва. Щом имаш една идея, ще бъдеш като дъбъ. Никой да не може да то отклони. Така казвам, природата трябва да се изучава по този начин. Ако биха се дали такива обяснения на младото поколение, то би се намирало на друг път. Ако майките биха давали такива обяснения на синовете и на дъщерите си, и ако учителите биха възпитали така учениците си, резултатите щяха да бъдат други. Всичко това би дало един нов импулс на човечеството. И заповяда Господ на слънцето да изгрява и на добрите и на злите. Аз се радвам че Бог заповядва на Слънцето да грее. И днес Слънцето грее на всички онези, които отварят кепенците си. Отворете и вие кепенците на вашите умове. Ако имате религия, нека бъде най-възвишената. Ако имате едно верою, нека бъде най-правото верою. Ако имате наука, Нека бъде най-правилната наука. Ако имате едно тяло, нека бъде най-здравото тяло. Три неща трябва да има човекът, който е на физическото поле. Най-напред той трябва да има здраво тяло. После Просветен ум И трето Една възвишена, благородна душа, в която се крие такава религия, която да обхваща цялото човечество без никаква разлика. И тъй, ние с ангелите ще се свържим чрез разумността, а с Бога ще се свържим чрез любовта. Щом имаме любов, Бог е в нас. Щом имаме идеалност, ангелите са в нас. Щом проявяваме любовта, ние сме в Бога. Щом проявяваме разумността, ние сме с ангелите. Беседа Държана от учителя на 15 март 1925 г. в град София.